Pyetje tu e të dërguara në adresën tonë elektronike dhe të trajtojmë sot se bashku me tëftuarin tonë në studio Hojgjë Alaudin Abazi. Esselamu alikum, Hojgjë mirësherëtët. Aleikum, salam, mirësherëtët. Pyetje parë që në avje është nga një dialosh 13-veqarë, thotë të selamu alikum, dhe ishet të dia është kush namazi me gjemat për pranimin e namazit. Jam 13-veq dhe prindrit nuk me lejojnë asësi të shkojnë në gjami për kunder faktit se dëshiroj shumë, prezentoj namazin me gjemat në gjemi dhe nësë shkoj pale e në tyrat herë nuk me lejojnë fare që të falem asë në shtëpi, ju lutem njësë që arim këto Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi e gjmajin Allahun e larsua, lafdrojm, i qajmë salavat e salam e pegamberit e ti Muhammadit sallallahu alaihi wa salam familjes e ti, shokve dhe të gjith atyre besimtarve që pasojnë rrugën e ti deri në dit ë është e vërtetë se ka elaborime të dietar të të fukahat në përgjithësi juristat islamë se rad dispozitës së namazit në xhami se a është obligative a është kusht e këtu me radh, sidoqoftë është saktuar se e, edhe ky elaborim se prezantimi në falje të namazit e, farz do thot në xhami është kusht, do thot është trajtim që disa pe ulemave e, e shtjellojnë, mirë po është saktë se nuk nuk është do thot kusht Kështu që e, e, mendimet më të qëndrushme në këtë qështje mbesi në mes të asaj se është vagjib, të thotë nëse njeri u ka mundësi është në shtepin e ti, e ka gjamin afer, e dëgjën zërin e muezinit, aj obligoti përgjigje thirjes dhe ta fal namazin. Dhe kjo është mendim që i kanë përgjigje një numër i djetarve, ndërta edhe nga disa nga djetarët e medhepit hanefi. Dhe mendimi i dytë që gjithashtu e mbështesin disa prej djet është edhe fakti se prezantimi apo falja e namazit me xjemat është prej syneteve të forta, do thot synne muakkada. Dhe këtu janë ato dy mendimet në të cilat bëhet elaborimi dhe mbështetja në citatet do thot elaborimi dhe trajtimi duke u mbështetur në citatet sheriaatike në lidhje me to. Si do që ofët në në pa ufutur në, në shtjelimin e këture e, trajtimeve të ulemave, thamë, këtë djallë ka mundësi, themë më drejtë për drejtë, është në do shta diri dikun normale hezitimi prinderve e, për fminë e tyre që mostalejojnë të prezentojnë në gjami e, në këtë mosh, për faktin se ka mundësi ata prind e, e, një huri të cilat i ka në lidje me islamin dhe muslimant janë shumë të zbehta, pastaj gjithashtu edhe ajo që far mund të dëgjojnë në përçardhje të ndryshme në përmedi e kështu me radh që tani është duke u servuar në lidhje me atë radikalizmin islamik ose si të portrajtohet dhe ndoshta deri dikun është edhe ky shkak pse ata hezitojnë që ta lejojnë të prezantojnë në xhami nga frika se mund të ndikohet në me ndonjë ide nga ide të cilat tani e, mund të dëgjohen aty këtu në lidhje me islamin dhe muslimant në përgjithësi prandaj unë i them këtij djalë që të mos mos e merr këtë shumë problematike, po të jetë në një formë i kuptuarshëm me prindërit e tij, për arsye se me të vërtetë neve duhet ta kemi parasysh se njerëzit më të afërt për një fëmijë, pastaj njerëzit që më së shumti ja dojnë të, të mirën një, një djali, në pa dyshim se janë prindërit. Prandaj edhe ai hezitim në nëse shikojmë nga aspekti i qëllimit të prindërvë, nuk ka dyshim se është një qëllim i mirë, e, por fatkeqësisht si rezultat i mos njohurive dhe si rezultat i keshkuptive që ndoshta ata ka në lidhje me islamin, e bëjnë që t'jenë hezitus në lejimin e fmi së tyre të prezentojnë në gjami. Pra ndaj, themë unë që këtë fmi ndoshta derdi kun është e nevojshme të respektoj ta respektojnë në këtë çështje mendimin e prindërve dhe mos jetë shumë do thotë rigoroz në këtë çështje dhe vetmë të tentojnë në çdo formë të dalë nga shtëpia dhe të prezantohen në, në fal namaz në xhami, për arsyesë se e, ende është i ri dhe e, që të marr vendime të këtilla, ndoshta ka nevojë që të kaloj një kohë dhe të fitohet ai besimi që prindrit, pasi që të fillon djali tyre të rritet, e përfitojnë nga koha dhe nga njuhuria dhe nga sieljet e fmis të cilat të i bën me kalimin e kozë. Pra ndaj unë e kësha kshilu këtë fmi që të i respektoj prindrit e ti, të jetë i, i, jet i mirësëshëm ndaj, ndaj tyre, pas taj vazhdimisht, tentoj të thotë ta të tregoj e, manifestimin e islamit tek ai në në në sjellje të mira me prindërit e, e tij, pastaj të jetë me ta vazhdimisht sa herë që ta vrejnë tek prindërit e tij, sa herë ta vrejnë ky djalë ëë si do thotë çështje që kanë të bëjnë me fe, të jetë ai edhe reflektim në mirësjellje dhe në respekt ndaj prindërve të tij kjo mendoj se do të jetë një një shkak shumë më i favorshëm për të që ata në rând të parë ta ndryshojnë bindjen e tyre edhe këshkuptimet të cilat i kanë në lidhje me islamin, pastaj edhe ta kuptojnë dhe të kenë besim në fëmin e tyre dhe kështu me kalimin e kohës, me rritjen e këtij fëmije, gjithashtu edhe edhe të ndryshojë mendimin i këtyre prindërve edhe në lidhje me me Islamin në përgjithësi. Zoti si. lutem që nuk çen ka problem që namazet të falen në përgjithësi në shtëpi. Do të doje të bëj pyetje lidhur me namazën e xumas. Nëse shfaqen pengesat për shkuar në xhaminë në namazën e xumas, si duhet vepruar? Në lidhje me faljen e namazeve në shtëpi dhe në xhami, duhet ta kemi parasysh se për ata njerëz, të cilët kanë arritur moshën e pjekurisë dhe janë do të thotë në shtëpitë e tyre me një fjalë i kanë xhamiat afër dhe e dëgjojnë zërin e muezinit, atërë nuk është e drejt për ta që ata të qëndrojnë në shtëpit e tyre dhe mos të i përgjigjën thirjes e muezinit. Pa. Po saqrish nëse për këtë kanë mundësi, edhe si thash pak me heret, është gjamia afer dhe e dëgjojnë thirjen e, e zanit. Prandaj e sakta nga mendimet e djetarve është që e, një person që gjendja e ti është kështu si që e, e sëqaruam, bën mëkat nëse aj që ndronë në shtepin e ti, edhe falet në shtepin e ti dhe nuk i përgjigjet fteses e muezinit. E, e, kjo është do thotë për ata e, e, musliman, meshku i që në burra e, për dalim nga, nga femrat, gratë në përgjësi. Kurse për qështjin e faljes e namazit të gjumas, atërërë, Kjo domosdëshmëri është edhe më e më e veçantë ka lënë do thot në në obliguesmërinë në prezantimin e namazit e xhumas për ar, për shkak për dy arsye. Arsýja e parë për faktin se namazi i xhumas është do thot një një adhurim apo një lloj i namazit që gjithsesi duhet falet grup, gjemat, të falet në grup, do thot në xhamat e as se si të falet në shtëpi pra ndaj edhe për këtë shkak e bën atë domos dëshmerin e daljes si në gjami si diçka e patjetërësueshme pas taj gjitha ashtu edhe për faktin se kjo ndodhë një herë në, në javë dhe qëlimi i gjumas nuk është vetëm falja e namazit apo kryerja e atij obligimi, mirëpashta po dëgjimi i ligjerimit apo predikimit të xoxhas, pastaj do thotë me një fjalë do thotë kjo ditë i ka ato specifikat e veçanta me të cilat neve duhet ta dallojmë dhe prej këtyre gjërave që duhet me të cilat e dallojmë ditën e xumas nga ditët e tjera është prezantimi në xhami në ditën apo në momentin e faljes së namazit të xumas. Po, fështëdhemi me pygjën qëtër, thotë e selam aleikum, është një motër më islimane që në shkruan nga sojdia, thotë të dëshiron një këshillë nga ju hojqë. Uh, ka 5 vite që është martuar për të dy të nëherë, pra dy herë është martuar dhe tani është e udzuar dhe i praktikon farzët e islamit. Problemi saj është se buri e pengon shumë që falet dhe e pengon që t'i edukoi vajzët e saja me edukat islamit. Ma dje ka raste kur, edhe e kërsnon. Mëlesën nuk e më ban, sepse ka problem prej ti, dhe kur ledzon kuran dhe bënd dhikër, buri saj nervozot dhe shpesh her e shan dhe me një gju pra të ashpër. Kovët fundit, thot, e, edhe më shumë ka filluar ta kundrështoj namazin e saj, dhe kur e falë namazin, a i largohet dhe nuk i folë me ditë të tarat. Vërtet, kjo gjendje apo kjo rëthan e kësaj gruaje është një, një rëthan që nabën neve në përgjësit të mërzitëmi, por fatkesisht nëse i kem pak parasysh rëthanat e kohëson dhe qas jenë të sënë e kanë pas njerëzit në lidhje me islamin dhe njëhurit shumë cekta të sëlat i kanë ata në lidhje me këtë fe ton të pasë tër, i bën që ndoshta shumë njerëz në familjet e tyre kur nuk kanë dëgju për islamin, nuk kanë dëgju për fin asgjë, del dikush prej antarve të familjes e në këtë rast kjo grua ja të njihet me islamin dhe të pranoj të i bindet kësaj feje dhe të filoj të i ti aplikoj apo ti praktikoj rregullat islame në përgjithësi të kët një lloj refleksi apo një lloj kundërshtie në mesin e antarëve të tjerë të familjes sikurse që është në rastin konkret të refuzimit apo kundërshtimi i burrit të kësaj gruaje kjo ndodh nganjëherë mund të jetë rast kur femra apo një fëmijë apo një vajzë pranon islamin dhe fillon të bindet të mësimeve islame për dallim nga antarë tjerë të familjes apo mund t'jetë ndonjë djalë e kështu me radh, prandaj e, mund të themi se kjo në një aspekt e, mund të themi edhe fatmirësisht është bërë një fenomen i mirë për arsyesë se dal nga dal disa familje të cilat ndoshta me vite kanë jetu largë njohurive islame, si rezultat i mos kontaktit apo pamunësis që ata të njoftohën me, me këtë fetë të pasër, tash në kohën e sodit, fatmirësisht, ndodhë që dikush nga antartë e asaj familje të njoftohë, të mësoj këtë fetë të pasër dhe të filloj të aplikoj. Pra ndaj, qasja e kësaj saka sa ka nevojë të trajtohet nga aspekti i një hoxe, doroshta duhet të trajtohet edhe nga aspekti shoqëror, se si duhet ta të ta manifestoj atë sjellje ky individ i cili për një kohë ndoshta ka jetuar së bashku me atë familjen në ato rrethana dhe në ato tradita të themi në të cilat ka pasur shumë pak islam dhe pastaj me një domethënë për një kohë të shkurtër ajo fillon ta ndryshojë edhe sjelljen e saj edhe ve, veprimet e saj edhe përgjithësi i tërë karakteri i atij individi ndryshon për arsyet e tana e pranuan Allahun si krijues të vetin dhe pejgamberin si mësues të tij dhe fillon ti aplikoj çështje ta aplikoj islamin apo ta jetsoj të themë mirë në përditshmërinë e tij apo asaj varësisht kush është ky person. Ë për kat fakt edhe në rasin konkret duhet të themi se në një form prap them se mund të jetë normale ky reagim i burrit. Për arsyesë është rezultat i eventit ku ka jetu dhe informacioneve të cilat ai i ka në lidhje me islamin dhe muslimanët në përgjithësi. Prandaj në në hap të parë unë e kisha preferuar apo e kisha këshillu kët grua që të durojë dhe të merr deri dikon si normale ato reagime të burrit dhe mos mos ta mërzis veten, për arsyesë se nuk është e para që ballavoqohet me kso kundërshti. Po njëjtin kohë duhet ta ketë parasysh se asaj respektivisht burrit të saj i nevojitet një kohë derisa ai të adaptohet dhe të fillojë të mendojë pozitivisht në atë se çfarë është duke ndodhur me gruan e tij. Me për këtë arsye un them që ajo duhet tentojë dhe të mundohet sa më pak të shkaktojë reagime të ashpra nga ana e burrit, pastaj gjithashtu të tentojë neve e dim se ndërmjet burrit edhe gruas ka nganjëherë momente ku tensionohet situata, ka llojet e krizave, ndoshta shkon edhe me ditë që mos janë raportet si duhat, pastaj prap rikthehet ai raport dhe fillon fillon do të thotë të të i kalojnë ato këto kuptime të cilat mund të kenë ndodhur para një kohe ekstumeral. e cështoj me radh. Për këtë arsye them se nëse e gjen gruaja veten e tij me kët burr në një rrethan ku përmirësohen raportet dhe kalojnë disa ditë në që e janë do të thot në nivelin e mirëkuptimit të ndërsjell atë ti shfrytëzoj këto momente edhe këto rrethana që ti jetë e sinqert me burrin e, e, e saj dhe t'i ja komunikoj se cilat janë ato rrethana që e kanë bërë kët grua që ta marrë kët rrugë pse ajo falet për hir të Zotit dhe cili është synimi i saj që ajo dëshiron të edukoj e, vajzat e saj në në frymën islame duke u munduar ti bëj disa krahasime në ndërmjet asaj se çfarë ndodh me ato me ato fëmijë të cilat lihen pa edu edukatë, posa që shish pa edukatën fetare e kështu me radh, mendoj që nëse hyhet nga ky aspekt dhe tentohet të të të komunikohet me burrin me këto rrethana, mendoj që mund të ketë mirëkuptim, spaku ndoshta në në hapat e para apo në komunikimet e para të të kësaj natyre mund të jetë reagimi pak më më i një anshëm apo të them më mirë pak më i qetë. Pasaj me kalimin e kohës un mendoj se ai, ai burr do të ndikohet nga këtë fjalë dhe do të ndryshojë edhe ajo në sjellje, edhe ai sjelljen e, e tij, e kështu që lutsoj Allahun e Madhërishtum që me kalimin e kohës të përfitoni mirëkuptimin e burrit dhe të arrini ta tejkaloni këtë problem me cilën mballavaçoni. Kjo është do të thotë këshilla që mund ta japim, duke pas parasysh edhe rrethonat e kohës bashkëkohore dhe rrethonat e familjeve që fatkesisht e, kanë në raport me islamin edhe në përgjithësi në në vendin tonë dhe në për themi edhe në perëndim ato familje të cilat kanë emigrua nga familjet do thotë e, e këtij rajoni zoti zoti di të të pjëgjë, e dimësmimi tashoj tani çfarë thotë ky tjetër e radhas të selam alekum dëshira të, të pyes a kemi gjënan nëse nuk e ngrem duart lart gjat tekbirëve në namaz alejo kjo gjë dhe është namaz joni rregullt a ka vepruar këtë gjest pega reale si Uh, në lidhje me ngritjen e duarve themi se neve dim kur futemi namaz uh, uh, praktik apo veprimi i parme me cilin neve futemi namaz esh qe themi fjalen Allahu Akbar dhe ingrisim duar deri ne uh, deri tek veshët uh, dhe kjo ashto thot prej praktikase pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra asht sunnet uh, uh, uh, kjo praktik Kurse ngritja e duarve gjatë momenteve tjera, kjo do të të tëtë momenti kërë paraset shkojmë në ruku, pas taj kërë ngrihëm i nga rukuja, e kështu më radhë në këto momente tjera e, ka debat në mesin e djetarve se val është synet ngritja e tyre apo jo. Mirë po duhet të kemë parasit kjo në asë një formë, në asë një elaborim të, të djetarve e, e, në të kaluaren, Nuk është trajtuese se kjo ndërlidhet me vlefshmërinë e namazit respektivisht mos vlefshmërinë e, e tij. Prandaj i themi kjo ka të bëjë me me gjërat të cilat e, konsideron prej suneteve, kështu që nëse i vepron besimtari ka shpërblime, por edhe nëse i lën nuk ka bër ndonjë tekalim, me të cilën e, e zvletson vlerën e namazit e kështu me radhë. Prandaj i themi se kjo ka të bëjë me me atë se është sunet qet duhet ta kemi parasysh fillimisht kurse nga aspekti tjetër e, themi se e, ka debatin në mesin e dietarëve se a është synet në ngritja apo është synet mos ngritja e, dhe kemi një është një debat i gjerë që në kohrat e hershme ndërmjet dietarëve e fuqëhave në përgjithësi është folur, është trajtuar, janë sjellur mendimet duke duke duke cituar argumente në të cilat mbështesin ata mendimet e tyre e kështu me radhë, por themi se ajo çfarë mund të konkluzojmë është se ëë mendimi se ngritja e duarve gjatë këtyre momenteve para se të mëshkund ruku apo pasi që të ngrihemi nga rukuja e këtu me radh është një praktikë e njohur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka praktikuar vazhdimisht në namazet e tija dhe ka preferu ka në në atë praktikë gjithashtu edhe nga sahabët kemi me dhjetra me dhjetra raste dhe citate të cilat tregojnë se në këto momente i ka ngritur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duart gjatë faljes së namazit Por gjithashtu janë edhe disa citate, e, edhe pse ndoshta në numër shumë më pak se citatet që vërtetojnë ngritjen e duarve, që në disa raste pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë falës së namazit, në këto do thotë në këto raste fjala është fjala për para rukus mas rukus mm -hmm. e kështu me radh, kur e ka fal namazin edhe nuk i ka ngritur duart. Kështu që nëse aplikohen dy format nuk ka gjithëkëçi, edhe pse aportecën më korrekt në këtë çështje themi se ngritja e duarve gjatë këtyre rasteve vërtetën do thotë se është më e më e vërtetuar, më e qartë dhe më më shumë do thotë ka argumente në të cilat mbështeten ata dietarë të cilët e përzgjedhin kët mendim. Allahu adim osmir. Tanë na shkon në lirimi thotun me falëndrimin e Zotit shkoj në xhami kur kam kopor babai me nënën gjithmonë bëjnë shaka me mua se do të bëjmë hojgjë dhe unë i themë se unë duha vetë të shkoj, a duhet të themë do një fjallë atyre që të mos bëjmë shakame mua, Allah i shpërblefë për përgjë. Edhe kjo pytje ndoshtan e, ka të bëjmë, apo ndërlidhët me atë pytje në parë që është ngritur nga e, ideal, themi se mirë po, ndoshtan për rastin më të mirë, e, kjo pytja, e fundit ka të bëjë me atë nuk ka të bëjë me me ndonjë ndalesë apo me ndonjë çasje jo të mirë ndaj atyre fëmijëve të cilët shkojnë në xhami apo falen namazin me një fjalë dëshirojnë të jenë musliman të devotshëm në përgjithësi. Prandaj themi se në rastin konkret ju ndoshta deri diku duhet t'i merrni si normale ato uh, reagime të prindërve, edhe ajo shaka duhet të mbetet ashtu shaka, mos ta ndini veten të dhe fur tek e fundit për mëqen një hoxh nuk është ndonjë ndonjë ë them do të thot ndonjë ndonjë veprim e cila aludon në turprim apo në ndonjë gjë që nuk do të ishte ë ë e, e, e mirë në përzgjedhjen e shoqërisë në të kundërtën epiteti i hoxhës është do të thot një epitet e cila i, epitet i cili vlerësohet dhe është do të thot një grad që me të vërtetë është është për t'u lavdëruar dhe për t'u krenuar nëse dikush e, e, synon apo shpreson ta të të bëhet në të ardhmen e tij hoj. Ësidoqoft prap them duke ju duke ndërlidhur këtë pyetje me atë mm -hmm. të parën se rrethana bashkëqore të ne kanë bërë që njerëzit apo disa familje cilat kanë qenë është shkëputur ai zinxhiri në lidhje me me me fenë dhe praktikën islame i ka bërë që të kenë disa botkuptime jo të mira në lidhje me Islamin, me muslimant, me me pra, muslimant praktikues e kanë fjalën në përgjithësi, po gjithashtu edhe me xhallarët prandaj neve dim sistemet e kaluara apo sistemi i kaluar më konkret e, the kemi se si është bën një lloj tendence që të etiketohet hoxha të parasitës i një njerëj ë jo i i, i drejtë një njerëj që tenton të mashtroj njerëzit e kështu me radh që me një fjalë është krijuar një bojkotim të disa njerëz që epiteti i Hoxhës është një epitet të, e nënçmus, një epitet që nënversohet e kështu me radhë, prandaj kjo edhe nëse nuk vërehet shumë qartë në këtë në këtë familie është evident edhe nga aspekti i shakasë e kështu me radhë, por them prap, ju duhet të merrni këto si normale dhe të mundohëni me kalimin e kohës të ushtroni ndikimin e juaj në në prind me me sjellje të mira me komunikimin e islamit të pasër dhe të atyre veprave dhe atyre gjërave nësila të thyrë islami e me lejnë e zotit këto e bënqët të të i kalohën këto keçkuptime dhe këto botkuptime të gabuara dhe të arini të të, të ndikoni edhe të familja e juaj, zotit i mësmini. Po, parëse dalim të këpytje bratit, në do të bëjmë një pauzë të shkurëtër. Të ndroar mi që ndroni me ne, sepse këthejemi pas pak. <njëri> Oh oh oh oh Tëndrorr televizivës rikthyem në studjo dhe po vazhdojmë bisedën me të ftuarin ton lidhur me pyetjet tuaja ndërka që hoqë pyetja e beratit tot kështu Deshët përjes hodgjën lidhur me blerin e një banese. Unë jetoj me qëra dhe tash kam bler një banese. Problemi që ndronë se banese në që kam bler e kam marrë jo me para në dorë, por me këste mujore, jo për mes bankës, por pronarve të banese u paguaj këstin fix mujore gjdo muaj. Kjo banese më bjen për të paguar 38.000 euro, por qmimi reali banese nëse kisha paguar me para në dorë, ndoshta nuk do të ishte eh uh, çmim, pra do të ishte më lir. Mar parasysh që objekti është në ndërtim dhe pronarve u duhen para e ç për para në do ofroj një çmim më të lir. Vlen të thekë se që në fillim e fillimin e negocimit marrveshën gjithmonë e kemi biseduar për pagesë me këste, nuk e kam pyetur se është çmimi më i lirë me paguam me kesh, sepse at, at shumë nuk e kam. Ësht kjo një lloj kamate apo jo dëshiron të dii bërat. Uh, në lidhje me shitjen me këste taş në kohën bashkëore është bërë një një formë e shitblerë shumë e njohur e dhe shumë e përhapur jo vetëm tek ne, po pothuajse në tërë në tërë botën. Ë hezitimi pse është paraqitur kjo pyetje mund të supozojë është për për dy arsye. Arsýja par, e parë për çështjen e çmimit, se çmimi i kësaj banese nëse shitet në parat gatshme është më i lirë se sa kur shitet me këste që nga vështrimi islam nuk ka të keqe, e, për arsye se është e vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith ka thënë se ka ndaluar të shitet një mall me dy çmime. Por qëllimi i shitjes së një malli me dy çmime nuk është për qëllim nëse ai e, varion çmimin i tij, po në mund mund them kushtimisht nëse një dikush apo shitësi e shet e shet një mall 100 euro dhe pas negocimit arrin të thotë në marrëveshje 98 euro apo 95 euro, kjo nuk do në nënkupton se është shitur malli në dy çmime, por është shitur në çmimin fikse ajo ku ka mbetur marrëveshja, që në rastin konkret mund të themi 95 euro. Tash edhe në në këtë rastin nëse është bë marrëveshja, nëse ka pas dy çmime, kjo banes, themi kushtimisht nëse ka blerë me kështë e ka shenë 38.000 euro, kurse po ta blente në parat gachme gash, do ta merte për 35.000 euro, në shqishim par nuk ka të kese dhe nuk ka ndo një penges apo ndo një te i kalim e cila është bërë, për deri sa në marveshje është detajzuar se me cilën qëmim është blerë. Nëse është detajzuar qartë, se banesa është bler fiksim me 38000 euro dhe do të bëhet pagesa në këste, atëherë këtu nuk ka ndalesë. Ndalesa do të vinte në, në pyetje po të përmendej në kontratë të dy çmimet dhe të dy blerjet do pa, pa u definu cila është e qartë, atëherë këtu do të ishte ndalesa. Me një fjalë po të ishte kontrata që kjo banesë është bler 35000 euro në parat gatshme dhe 38000 euro në këste dhe t'i jepet mundësia vlerës ta paguaj qellën të qellën ta dëshiroj ndërna një periudhë kohore. Ktu do të ishte ndalesa. Mirë, por nëse nëse marrveshja bëhet e qartë dhe zgjidhët një form e shqitlerjes dhe cito hëqmimi një qmim, jo dy qmime atër në këtë nuk ka të keqe dhe kjo është përzgjedhje dhe elaborimet e djetarëve bashkohorë që e kanë trajtu që është jenë e shqitlerëve me këste e kanë definu dhe kjo është përzgjedhja me, me, me, me e qartë. Pra ndaj them problemi i par mendoj që e e, e sharuam. Pa. Problemi i dytë nëse them Kjo, këto forma të shitblerjes shitblerjeve bëhen pa ndërmjetësim të bankave, sikur që është në rastin konkret, atë gjithashtu në kët nuk ka ndonjë ndonjë pengesë. Për arsye se ajo marrveshje, siç po vërtetohet në kët në kët pyetje, është bërë direkt ndërmjet shitësit dhe blerësit dhe ajo kontratë është realizuar ndërmjet shitësit dhe blerësit. Në, në kët nuk ka ndërmjetësim të bankas po kishte ndërmjetësinë të bankës, atëherë neve e dimë që banka nuk ndërmjetëson në një në ndonjë lloj të shitblerës përveç ta fitojë ndonjë lëverdhi, ndonjë përfitim. Ë që shumica përfitimeve të bankave në ato ndërmjetësime janë do të thotë përfitime kamatare që ato a, ato banka ja legalizojnë vetes si institucione të cilat kanë fuqinë monetare dhe bëjnë ofrojnë do thotë shërbime me an të cilava ata ato përfitojnë e, e, përfitime në bazë të interesit të tyre. Dhe përderisa kjo nuk ndodh, atë rrethemi se kjo formë shërbimes, e cila është realizuar në këtë pyetje konkrete, nuk ka asnjë ndalesë edhe Lus Allahun e madhresum që kjo shitblerë të jetë e bereqeshme dhe prap i nxjist të gjithë ata shikues që kanë ndoshta edhe firma kompanite të, të banesave të se tash është do thot një biznes mjaft i përhapur që të mundohen spa ku nëse dëshirojnë të ofrojnë mundësi klientëve të tyre dhe në të njëjtin kohë të jenë nga ata njerëz që dëshirojnë të perfillin mësimet islame në këto forma të shitblerëve, atërat të konsultohen me ata një njërëzë që jënë adekuat në këto në, në fushën e ekonomisë islame dhe të mundohën që kontratat cilat të realizohën të jenë në një form në përputhje me mësimet islame dhe me kriterit apo me parimet e jurisproncën islame në fushën e trektisë për arsye se me të vërtet e, e, është mundësia mos tjeta i keqkuptimi disa njërëzë dhe se ta shjetojmë në kohën e kamatës dhe është një përmundësi që të ikim përgjë atyre e, logarive kamatare apo, apo përfitimeve kamatare e, dhe si kurse në një formë si rezultat i domos dëshmëriris tentojnë tja legalizojnë vetës edhe pse i thojnë musliman dhe pranojnë se në, janë praktikus dhe deshirojnë ta jetësojnë islamin në përdiqëmërit e tyre, shohim që i bënë këto të i kalime duke mos u munduar fare hulumtojnë në alternativat islame, të cilat kanë mundësi ata të përdorin për të realizuar një një biznes në frymen apo në përputhje me jurisprudencën islame. Allahu e di më së miri. Po një pyetje tjetër thotë kështu, një mother muslimane e cila nuk ka raportet e mira me burrin e saj pyet, duke nisur nga hadithi Muhamedit aleyhissalam do të jeni në xhenet me atë që dëshironi, ë uh, A jam e detyruar thotë të jem në xhenet me burrin tim ndërkohë që rri me të vetëm për hir të Allahut të madhruar këtu në dhunja. A kam edhe un mundësi të zgjedh njeriun që e dua në xhenet por që domosdoshmërisht të mos jetë burri me cilin kam kaluar jetën. Ja. Ndoshta kjo pyetje është bërë në në rrethana dhe situata në cilat të cilat ka mundësi gruaja mos mos ta ndij afërsinë me burrin e saj. Dhe kjo ndodhë në disa rëthanë të këtë disa gra, madje dhe të këtë disa bura, që të andin atë fëtohësin dhe partnerit të, të tyre apo të në përgjësi. Dhe kjo mundë supozoj në këto rëthanë edhe është shkruar kjo pyëtje për arsue se mas një kohë apo mas një në një rreth tjetër nuk nuk mendoj se do do të ngrihej kjo pyetje nga nga kjo shikuese. Sidoqoftë neve themin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është e vërtetë ka thënë një hadith. يحشر المرء مع من أحب. Me një rast vjen një e, një njëri të i dërguar, një shok i tij të i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe i thotë O i dërguar i Allahut, kur është dita e Qiametit? Kur është dita e fundit e kësaj bote? Atëra pejgamberi alajhi wasallam pa u përgjigjur ngrihet menjëherë dhe lidhet në në namaz e fal namazin kohën e namazit e cila ishte afruar ather dhe pasi që ta përfundoi namazin e, kthehet dhe i thot ku është ai pyetësi i cili ma drejtoi pyetjet janë pak para namazit vjen ai thot, thot un jam u dërguar e Allahut dhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i thot ti mpyetje për për ditën e gjykimit por tani un po të pyet se çfarë ke përgatitur për këtë ditë Atare ky njerë i vije këç, edhe i duket një një pyetje pak e rëndë për të, thot vallahi i dërguar i Allahut nuk kam përgatitur në ndonjë ndonjë punt të madh që i kumba qoftë nga namazet apo nga axjerimet, mirëpo një një gjë e dëshmoj në zemrën time se un e dua Allahun dhe të dërguarin e tij. Atare pejgamberi alsad olsun për ta zbutur këtë njerë dhe për ta për ta e mund të themi re, relaksuar pas asaj ngushties që e kanë dinë vetën e tij atëherë i dërguar elallahu të thotë jo elmaru um, ma men ahab yawm ja, um, alqiyama se me të vërtetë njeriu do të ringjalle ditën e gjykimit me ata njerëz që i don dhe e, do thotë i don në përgjithësi dhe ky hadith e cila përmendet nga kjo grua është sakt dhe në përditshmërinë dhe komentet që ja kanë bën dietarëve dietarët këtij hadithi kuptonin se me të vërtetë njeriu në përditshmërinë e tij, qysh ka thënë një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, se më të vërtet njeriu është në fenë e mikut të tij, shokut të tij, atij njeriu që shoqërohet me të vazhdimisht. Kjo e, e, aludon me këtë hadith të së e secën pak më herët, se më të vërtet përditshmëria e tij ndërlidhet me ata njerëz apo edhe feja e tij ndërlidhet me ata njerëz që ai shoqërohet me ta, rrin me ta për faktin se njeriu ndikohet nga të tjerët dhe në fund pas vdekjes së tij në ringjallje gjithashtu do të ringjalle me me ta për arsye se veprat e tij do të jenë të njëjta sikurse veprat e atyre njerëzve me cilët është shoqëruar për arsye se së bashku me ta edhe ka ardhuru Zotin së bashku me ta edhe besimi i tij ka qenë i njëjtë sikur sikur besimi i atyre prandaj edhe ringjallja e, e tij edhe vendi i tij nesër në ditën e gjykimit do të jetë në të njëjtin grad ku kanë qen, ku kanë qenë do thotë edhe shokët apo e, ata njerëz miq me të cilët aj. Pra, është shoqëruar ai. Pra ky është qëllimi i hadithit. Kurse në rastin konkret se a, a do të jetë mundësia që një grua nesër në ditën e gjykimit kur të ringjallet edhe ta fitoj xhenetin, a do të jetë detyrimisht e, të jetoj apo së bashku me burrin e saj apo me dikë tjetër, themi kjo e, i nënshtrohet shumë rrethanave, kjo varet se çfar feje ka pasur gruaja dhe çfar feje ka pasur burri, për arsye se ashtu siç thot edhe pe Allahu xhala walan Kur'anin famlort, kjo është dita ku e, e, njerëzit atëherë do të ndahet fëmia nga nëna e, e tij, gruaja nga burri e kështu me radh, prandaj është shumë shumë raste do të ndodhë që burri të të jetë nga banorët e xhenetit dhe gruaja nga banorët e xhehenemit apo edhe anasjelltas, dhe këto rathana atëherë kuptohet çfarë se nuk do të jetë e, nuk do të ndodhë bashkimi. Mirë, po nëse të dy ndodhen në në xhenet dhe të kenë vepra të njëjta të Të, apo musliman të një nëse mund të shprehem ashtu të një niveli atëra citat të cilat neve i kemi në lidhje me këtë e dim që ata do të jenë së bashku në xhenet dhe do do thotë jeta e tyre do të jetë do thotë jetë e përbashkët edhe edhe në xhenetet e larta por a do të jetë mundësia e zgjedhjes këtu kjo as do thot në në dëshirën e kjo mbetet do thot në urçin e Zotit të Madhëreshëm ashtu siç tregohet edhe në disa ajete edhe në hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në xhennet do thot të dëshirat e njerëzve janë e vetnjë çfarë kërkohet prej taç që është që ata të dëshirojnë dhe ajo dëshirë dëshir të tu realizohet mirë po duhet ta kemi parasysh se dëshirat e njerëzve në botën tjetër nuk do të jenë do të thotë të kësaj natyre në të nuk do të ketë xhelozi në të nuk do të ketë urrëjtje në, në në të nuk do të ketë ato cilësi dhe ndjenja cilat ngjallin tek disa njerëz sigurisht se ndjenja e hakmarrjes, ndjenja e xhelozisë e kështu me radhë. Prandaj nuk do të ketë raporte të prishura, prandaj e them edhe nëse një burrë dhe një grua do të jenë prej banorëve të xhenetit, nesër ditën e gjykimit do të humbin të gjitha ato telashe, ato uh, probleme, ato mos keq kuptime, xhelozi, hakmarrje, dëshira për të hakmarrur e kështu me radhë. Prandaj nuk mendoj se do të jetë shumë diskutabile kjo çështje apo do të jetë në pyetje se un do ta pranoj burrin tim apo nuk do ta pranoj Ose edhe kundërta, zoti dhe mësimi. Po pyet afrore thotë selam alejkum ورحمه الله وبركاته, leximi Kur'anit pa abdes, a ka namaz i 3 katërkatë sunet para farzës dhe kurbët, bashkimi i farzave, duhet se pari të falet namazi në kohë e pastaj që ka kaluar apo e kundërta, falëndrimi i takon Allahut. Allah na shpërbleft dhe na uzoft. Po këtu janë disa pyetje nga nga kjo çfarë u lexua, e, po. e, e para ishte në lidhje po, me... me alejot pra të lexohet Kur'ani pa abdes po në lidhje me leximin e Kuranit pa abdes themin se me konsenzus të ulemave nuk ka gjë të keqe nëse ne lexojmë Kuranin pa abdes posa shirisë nëse është për qëllim lezimi i i Kuranit nga memorja manifer nga ajo që bajnë në mend, në kët nuk ka gjë të keqe, për arsyes se kemi citate ndoshta edhe me 10ra, të cilat vërtetojnë se vet edhe i dërguari i Allahut lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, e ka lexuar Kur'anin duke duke mos pasur abdes, ashtu siç vërtetën Abdullah ibn Umeri me një rast, thot Isha tek i dërguari i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi dhe sallam në një natë dhe fjeta tek ai dhe e pashtë dërguari në Allah i cili është quar do thot para para namazit të sabat, është ngritur nga shtrati i ti dhe është ullur në shtrat, i ka fërkuar sytë dhe ka lezu nga fjala e Allahut, nga ajetet e Kur'anit, famlar nga surja Al-Imran, ajetet e fundit, do thot 10 ajetet e fundit i ka lexuar, pastaj thot është ngritur, do thot i ka lexuar duke qen ulur, pastaj është ngritur, ka shku në një xhin dhe ka marr abdes. Dhe nga kjo praktik vërehet çardhi pejgamberes sallallahu alajhi wasallam e ka lexuar Kur'anin pa pasur abdes. Por duart themi se uh, uh, ulemat kur e sqarojnë këtë çështje thon se preferohet që zakonisht njeriu kur dëshiron të lexoj Kur'an si ibadet ndaj Zotit të Madhërisht, që para kësaj që, që të merr abdes ose ta aplikoj apo ta ta kryej kët ritual duke qenë me abdes. Por edhe nëse si thash pak më herët nëse lexon pa abdes nuk ka të keqje. ë Kjo ishte të thotë në lidhje me pyetjen e parë, pyetja e dytë po janë aka katër recitat e sunet para farzite po. të ecis. Në lidhje me 4 rekatet e synet para namazit e jacis, themi se e, në përgjësi kjo do thotë thanja se është synet falja e 4 rekatet e para jacis, është mendim e, i njohur e, të, në medhhebin hanefi, e, dhe prandaj edhe tekne e shohim e, kjo aplikohet e, dhe madje edhe nëse dikush nuk e aplikon apo nështë, e flet për këtë çështje sikurse bën një gjë e cila e, për cilën nuk kanë dëgjuar të tjerët apo <të> diçka që që që nuk është nuk është e drejtë të veprohet megjithatë neve themin se E, mendimi i hanefive mbështetet në në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën mendoj se e shënon Ibn Majah, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e fal namazin e, e kush fal para yacid katër rekate, Allahu xhela uala do t'ja ndërtojë një shtëpi në xhennet. Por ky hadith si vërtetim nuk arin shkallën e vërtetsis. Për arsujë se neve e dim që hadithët nuk janë të gjitha në një shkallë, por kjo hadithë konsiderot të shkenstarët e hadithët, njerëzit e cilët i studuen hadithët, e vlerësojnë se është hadith i doptë, do thotë nuk e arin shkallën e saktsis, pra ndaj edhe për këtë shkak shumica apo gjumhurri, shumica djetarëve të mëdhebeve tjera, nuk pranojnë se shkallën, pas para namazit e ikindis ka katër rekate synet ashtu siç ka para namazit e e, e, e, e, e kam fjalën të cilët thonë se pas namazit e jaci, para namazit e yatisit ka synet katër rekate ashtu siç ka katër rekate synet para ikindis për arsyesë për për katër rekatet para ikindis kemi hadithe të sakta që e vërtetojnë atë ë për këtë shkak edhe më brenda nëse e shikojmë do thotë edhe trajtimet e, në librat e medhhepit Hanefi kemi trajtimet e këta. ë e shohim se disa prej dietarëve ë këtu katër rekate thonë se nuk janë sunnet, mirë po janë mustahab. Është mirë për tu falur që nënkupton se nuk arrin shkallën e vërtetësisë së tyre, sikurse falja e katër rekateve sunnete ikindis. Ë pastaj e, gjithashtu regohet se nga nëzënsit e imam Ebu Hanifes, po së është nga imam Ebu Jusufi edhe Muhammed Ibn Haseni, që nuk kanë pronuar që të ketë synet jatësia katë rekate para jatësis. Si të qoftë, kërë debatë eksiston në mesin e djetarve, gjithashtu edhe djetarve të medhëhebit hanefi, por e njohura të këtë djetarët e medhëhebit hanefi, është se katë rekate para jatësis janë synet. E, e, thash pak më herët duke më bështetur në hadithin të cilën e, e cituan pak, pak më, më parë. Po, dhe që është e tjetër? E, ta, është ta, ta përmbylli këtë, e, e, si do qoftë, neve themi se egziston një hadith në cilën pejgamberi, një hadith isaht në cilën pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem më thotë që bejne kull edha nejni salla, që në dërmjet dy ezanit, gjdo dy ezanit, dothë në dërmjet ezanit edhe i kametit, ka namazë e dhe ka preferuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të fal të falen pas asajsh 2 rekate pasi që të thirë e zani. Kështu që nëse neve në ndohë të hymë në gjami në namazin e jacis dhe e dëgjojmë e zanin duke thirur, atër nuk është e drejt që nga pretendimi se nuk ka synet para jacis që të rrimë, të qëndrojmë edhe mos të falem e, e, para jacis me, me pretendimin se e, ajo që farveprojnë të tjere të nuk kam bështetje në hadithet të sakta, themi se e, një, e, e nevojshme për neve si musliman nëse futemi në gjami e para se të filloj fazën e namazit të Asis është që spaku ti falim dy rekate sunet duke u mbështetur në atë se pas çdo ezani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka parosit që neve të falim dy rekate dhe kjo është prej syneteve të të njohura dhe të fërt, vërtetuar në hadithat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përmbyllje themi se e në fakt do të thotë nuk ekziston ndonjë mbështetje të qartë për faljen këtyre katër rekateve ashtu siç pretendojnë disa dietarë të mëdhëvit Hanefi mirë po ne nëse i falim dy rekate atë nuk ka nuk ka gjithë të këqe dhe kjo është konform me hadithët e sakta nga pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të Po, dhe është edhe tjetër në kuadrin të kësaj pyetje është bashkimi i farrzeve, pra, e, e ka fjalën kur vënon namaz. Në lidhje me bashkimin e namazeve, më duket në këtë pyetje ka një keq kuptim. Qëllimi i bashkimit të namazeve këtu e, është për qëllim jo atëherë kur neve na kalojnë kohët e namazeve, por qëllimi i bashkimit të namazeve ashtu siç treguohet nga nga juristët islam është për qëllim kur njeriu është në udhtim, ose e, është ismur e kështu me radhë dhe nuk ka mundësi ti fal kohën namazit e, në form në form rradhazi do thot drekën ta fal në kohën e, e drekas i qindin në qonë që dis e kështu me radh atëre Allahu xha lalah si lehtësim për muslimanët për shkak të, të udhimit dhe për shkak të vështirsive të udhimit ose edhe për shkak të smundjes ka lehtësu për ta që ti bashkoj namazet. Mirë, por ky bashkim gjithashtu jo të ndodh ashtu siç kemi dëshirë ne, por vërtetojtë se lejohet bashkohet dreka me ikindin e, dhe akshami me yacin. E as e si për shembull ikindia me akshamin ose e, e, ndonjë ndonjë bashkim tjetër. Pra vetëm këto këto katër namaze apo këto dy namaze dreka dhe këndia mund të bashkohen dhe akshami atësia mund të bashkohen me zveti, e jo ndonjë në namaz tjetër. Pra ndaj, kur themit, apo kur flasim për bashkimi në namazëve, janë për cilëm këto bashkime, e jo pa. ndonjë në bashkim tjetër. Por nëse neve në andodhë që jemi, e, do thot, nuk e kemi falë në ndonjë namaz, në ka ikurë, jo me qëllim themi na ka zënë gjumi ose e kemi harru e, e, faljen e namazit të një namazi në kohën e caktuar dhe na kujtohet neve nuk kem nevojë atë kohë të namazit me lanë me lidh me ndonjë namaz tjetër por në atë moment që na kujtohet që nuk e kemi falur namazin në atë moment grihemi marrim abdes dhe falim namazin pavarësisht a ka a yemën në ndonjë kohë tjetër apo është ka afruar koha e atij namazi e kështu me radh për arsyesë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thotë në një në një hadith ai njeriu i cili flet nga namazi i ti, tij ose e harron atë me një fjalë nuk e fal atëre koha e atij namazi është në atë moment që ati i kujtohet kështu që nëse në atë moment që na kujtohet që një namaz nuk e humi fal çoft sot brenda ditës, ose para një jave në kujto që nuk e kemi falë një namaz saktuar, në atë moment që neve në kujto të ajë namaz, në grihemi edhe e falim, dhe aty është do thotë koha kur ne duhet ta bëjmë kaza apo ta kompenzojmë atë namaz. Zotë edhe më smirë. Po, vazhda me përën tjetër, si duhet bërë një jetin kur japim sadaka për prindrit e vdekur dhe alejohet kënduar koran për shpirë të ratë të tyre? Në të të të të të të të të të t Në lidhje me njetin gjatë dhanjës e sadakas, themi se nuk ka ndo një rrit, apo ndo një form, apo ndo një shprejhja e veçant, me cilën neve e, e, e bëjmë, do thotë, këtë adhurim, apo këtë ritual, e, ndaj Allah të madhërishmë. Për ashtu e se sadakaja në vetë vete është adhurim, e, i cili bëhet për hirtë të zotit. E, po në të njëjtin kohë nuk ka ndoshta edhe më mirë është të themi se nuk duhet do të thotë të bazohemi apo që ta bëjmë atjet në formë të ndonjë shprehje me fjalë e kështu me radhë që me një fjalë më thonë e banna anjë që sod apo pjallao këtu 100 euro kushtimisht filan të varfërit për hirr për shpirt të babës tem apo të nanës e kështu me radhë këto forma të shprehjeve nuk janë të nevojshme për arsye se Zoti i Madhërishtum është i gjithdijshëm dhe ai e din se çfarë kemi në zemrat tona. Kështu që neve nëse e, them shumë thjesht e shohim një të varfër duke kaluar në rrugë dhe i nxjerrim nga xhepi 10 euro dhe ja dhan, dhe ne në zemrat tona e kemi përfillim se jemi duke i dhënë këtë kto parë për hir të, të apo për shpirt të të babait ton e kështu me radh, atëherë kjo është e mjaftueshme dhe ky njeri e realizon kët adhurim dhe kët veprimtë sadakas. Kurse në lidhje me leximin e Kuranit për të vdekur, themi se kët e kemi trajtuar edhe në disa, disa pyetje të, të mëhershme dhe themi se si praktikë e saktë është se nuk ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që çoft Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem apo dikush nga sahabët ta ket aplikuar ç't të lexoj Kur'an për të vdekurit e tyre edhe pse edhe vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas të afërm që kanë vdekur, i ka vdekur gruaja e tij, i ka vdekur xhagjaji e kështu me radh fëmitë e kështu me radh, po nuk transmetohet sa aj të ketë kunduar ndonjë pjesë nga Kur'ani dhe t'ja ketë dedikuar atë shpërblim të vdekurve të tij. Prandaj është saktë është që ne mos ta aplikojmë gjithashtu, edhe pse një numër i madh i dijetarëve kanë për zgjedh mendimin se bën dë aplikohet kjo praktik, do thotë tu lexojm Kur'an te vdekurve, por jo në ato forma ashtu si që ta, tani është e njohur fatkesisht në në shumë shoqëri islame, edhe tek ne që është bën një lloj po shprehem ndoshta shumë keq një lloj biznesi që uh, ata njerëz që dinë me lexu Kur'an nuk po thënë vetëm hoxhallaret apo disa nga hoxhallaret të përfitojnë materialisht pse e kanë këtë mundësi dhe kët adhurim të Zotit madhresht shumë uh, ta ta përdorin si një lloj e uh, komercializmi që uh, tani uh, degradohet dhe del uh, tërsisht nga ajo që kanë thënë dietarët e mëhershëm eh të cilët ndoshta kanë kanë leju leximin e Kuranit për të vdekur prandaj i themi pa ushjeru më shumë në këtë çështje që e drejta është që neve si muslimanë mos të prekupohemi me këtë me këtë veprim, mjafton neve të bëjmë dua për të vdekurit tan, të japim zek, sadaka për ta, të lutemi vazhdimisht kur kemi mundsi, e kështu me radh, për arsyesë se këto janë ato të vërtetuara nga praktika dhe nga veprimet e muslimanëve të mëhershëm dhe në dukat dyshim se shpëtimi jon është në atë të pasojmë në atë që ka vepruar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij sahabët e nderuar, qoftë knasia Allahu te majdhëreshëm mbi ta në përgjithësi. Zoti i të mos spirrit. Oj me këtë përgjithësi tuaj ne po japim fund emisionit të sotëm. Ju falënderoj çeshit me ne. Edhe un ju falënderoj për ftesën. Të ndror më skaq që ishte për emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigje. Mirupafshim në, në emisionet e tjera. Deri ather selam aleikum. <mim>